12. Під свинцевим небом ми з Вайтлоу рушили в бік стріт Драмунд крокував між нами. Впали перші краплі дощу, тож ми зупинили екіпаж і поїхали до відділку. Вайтлоу сидів поруч із Драмундом, я навпроти них. Наразі ми поводилися з ним як із чоловіком, що втратив свою дружину, а не як із підозрюваним. І зважаючи на його поведінку, рішення це було «правильним». Він сидів, опустивши голову, відкинувши маску впевненої агресії, за якою зазвичай ховався. «Ми рушили, і мене раптом осяяла думка. «Ваші ключі у вас?» – запитав я. «Що?» «Ключі від вашої кімнати». Я завважив, що на його обличчі промайнула розгубленість. «Так. Можна побачити їх, будь ласка». Він покуперсався у кишенях пальта і витяг зв'язку з трьох ключів на кільці. Один великий і важкий, інші два менші пласки з легшого матеріалу. «Від чого кожен?» – запитав я. Драмун дузяв найбільший. «Цей ключ від парадних дверей, а ці два від навісних замків. І де висять ці замки? Один на скрині з моїми цінними речами, інший на моїй валізі. А ключ від кімнати?» Драмон спалахнув. У мене немає. Чому? поцікавився Вайтлоу. Бесі так і не знайшла час, щоб зробити мені дублікат. А якщо вам обом доводилося вийти, підхопив я. Драмон знизав плечима. Коли Бесі кудись ішла, вона замикала двері і лишала ключ у тієї жінки розен на першому поверсі. Повернувшись на Лемон Лемон-стріт, ми передали Драмунда в руки чергового сержанта, а самі пішли шукати нашого нового начальника. Як нам повідомили, він чекав нас у вільній кімнаті. Вайтлоу постукав у відчинені двері. В кінці кімнати дивився у вікно детектив, інспектор Роберт Гуч, одягнутий в костюм і оповитий туманом блакитного сигаретного диму. Серед поліцейських і простої публіки він був чимось на кшталт знаменитості, бо минулого року розслідував убивство покоївки відомого банкіра в Голленд-парку. Статтям про нього були присвячені цілі акри газетного паперу. І тепер люди називали його «Чесний Старий» або просто «Гуч із Ярду». Перше, що мене вразило, це зріст чи радше брак його. Детектив був невищим за 5 футів 5 дюймів – та й то з підборами, і з огляду на те, що мінімальним зростом для роботи в поліції були визнані 5 футів 7 дюймів, виникало запитання, як він взагалі спромігся стати поліцієнтом. Він обернувся до нас і, махнувши затиснутою між двома пальцями сигаретою, запросив увійти. Йому було десь за 50. Волосся вже почало сивіти. Обличчя було м'ясистим і б'яким. Таке, зазвичай, асоціюється з містечковим приходським священиком, а не з детективом. Хоча, якщо вірити пліткам, у цього чоловіка були сталеві жили. «Ви, напевне, Вайтлоу?» – звернувся він до сержанта. «Так, сер. а це констебль Вінгем». «Сер», – додав я, і отримав у відповідь кивок. «Я так розумію, що ви, джентльмени, першими з'явились на місце злочину вранці». «Так, сер, відповів Вайтлоу, вистрончившись, ніби новобранець. «Добре», – кивнув Гуч. «Розкажіть, що мені потрібно знати». Він зайняв місце за столом, і Вайтлоу виклав факти. Не лише деталі ранкового інциденту, а й подробиці нападу на Бесі Драмонд два дні тому. І закінчив тим, як ми повернулися із скривавленого серця з Томом Драмондом. Звісно, я не промовив ані слова. Не годилося мені ні додавати, ні суперечити, особливо зважаючи на те, що Вайтлоу опустив ту частину, де мені не вдалося піймати жодного з чоловіків, яких я переслідував на вулиці Грей-Ігл. Сержант закінчив свою розповідь, і Гуч загасив недопалок сигарети об скляну попільничку на столі. «Гадаєте, ці дві події пов'язані?» «Важко сказати напевно», – відгукнувся Вайтлов. «І ви стверджуєте, що двері були замкнені зсередини?» На мить запала тиша. Мовайтлоу кашлянув. «Ліпше нехай констебль Віндгем пояснить, цере, бо саме він знайшов ключ». «Я відчув, як у мене спітніла потилиця». «Жінки, які забили тривогу, кажуть, що двері були замкнені», – почав я. «Щоб потрапити в кімнату, вони вибили раму». Чоловік запевняє, що ключ був лише один, і я знайшов його на підлозі біля дверей. Припускаю, що він стерчав у замку зсередини і випав, коли жінки вибили двері. Інспектор почухав скроню. «Де зараз чоловік?» «Унизу, сер. Черговий сержант домовляється, щоб його відвезли до лондонської лікарні на вайт роуд щоб провести офіційне впізнання». «Чи знайшли ви знаряддя?» «Питання мене спантеличило. «Сер?» «Знаряддя вбивства, констеблю», – роздратовано пояснив він. «Жінка померла від одного або кількох сильних ударів у голову, припустімо якимось великим предметом, тепер ще й заплямованим кров'ю. Чи знайшли ви щось схоже?» «Ні, сер, була відповідь. «Хоча ми не...» Констебль хоче сказати, сере, утрутився Вайтлоу, що нашим першим завданням було допомогти жертві, яка була ще живою, коли ми прибули на місце. На той час це було важливіше за пошук знаряддя чи знарядь, яким її понівечили. Тобто ви не шукали, підсумував Гуч. Із цього і з цього й почнемо, джентльмени. Хочу, щоб ви старанно обшукали кімнату, будинок і територію навколо нього ще при денному світлі. І приведіть до мене чоловіка. Одразу ж після лікарні везіть його до мене.